а не політехнічний. Ох, і розумне шкодення! А воно вам часом не пронявчало, що можна і в політехнічному вчитись, і на сцени після занять грати. Записуйтесь у театральну студію при інституті і покажіть оцим аватором свою оцю саму експресію, внутрішній вогонь, ще й з вокалом разом. Що вам заважає? Мова. Ще не настільки володію польською, щоб виступити на сцені. Перший курс? Так. І я перший рік у Варшаві. Будьмо знайомі. Михайло Радич з Волині. Кафедра інженерії. Сподіваюся, найближчим часом усе-таки побачити вас на сцені. Як любив повторювати мій дідусь Павло, на супереч душі, бо потім усеньке життя будеш у суперечці з самим собою. Микола Певний з Полтави кафедра архітектури. Дякую за пораду. Обов'язково подумаю над словами вашого дуже мудрого дідуся. А вони міцно потисли один одному руки. А після наступної зустрічі на вечорницях, які влаштували студенти-українці, де обом довелося і поспівати, і з дівчатами потанцювати, по-справжньому заприятелювали. Не раз зустрічалися і на виставах, і в бібліотеці. На першій жлітній вакації Микола певний запросив товариша на свою малу Батьківщину. Такого райського куточка, як на хуторі мого діда, до речі, твого тески, михайна, не має більше ніде. Слово честя, а дід взагалі вважає свої огурці пупом землі. Та що там пупом землі? Центром Всесвіту, от він у нас ще той Козарлюга а заодно і землероб, і агроном, і зоотехнік, і бджоляр, і садівник, і майстер на всі руки, і філософ. Я й не знаю, чого він не вміє. Такий собі український ной, який змайстрував власний ковчег, а на ньому створив свій світ. На хуторі у нього всякі тварі, але не тільки по парі. Якщо корови, то череда, якщо вівці, то отара, а садок який, а пасіка, а ставок, що ж кишить рибою а полтавські галушки, а вареники, походжуйся, Михайле, не пошкодуєш. Ну, хто б відмовився від таких запросин. Тож влітку помандрував Михайло разом з Миколою на Полтавщину. Але вразили його під час таких вакацій не стільки садок, ставок, басіка і всі інші патріархальні принади сільського життя на хуторі найстаршого певного, скільки полтавське міське середовище. Він потрапив до людей далеко не бідних, високоосвічених, прогресивних і патріотично налаштованих, які багато читали, цікаво мислили і переймалися українською культурою. Його завжди тягло до такого товариства. Родові пагони Миколиного сімейства пішли з одного міцного корінця, що вибрав собі плодючу землю у селі Охульці. Як звали величали їхнього пращура до того, як він став козаком, Історія не згадує. А от на Січі нарекли його козаком певним. І від нього й пішов рід, що й досі тримався одним дружним кошем і жив за статутом предка, написаним на Січі Шаблюкою. Сусідили і приятелювали певні, з відомими людьми. Мали чимало однодумців, уміли заробити, але й не шкодували заробленого на потреби громади. Батько Миколи Гарасим Михайлович редагував полтавські губернські відомості, мав свою електричну друкарню, неябияке досягнення світової цивілізації того часу. Дядько Петру, талановитий будівничий і архітектор, славився меценатством. Це він віддав свої землі під спорудження 1903 року пам'ятника Іванові Котляревському у Полтаві. У його ж майстерні відливали горельєв письменника і виготовляли гранітний постамент для пам'ятника. За його гроші також відновили будинок, у якому жив Котляревський. Брати Миколи, Петро і Юрій успадкували від батька нахил до журналістики і видавничої справи, а Олександр, якого називали «полтавським соловейком» за його унікальний голос, справді вже грав на професійній сцені. Полтавці запрошували Радича приїжджати ще, а після закінчення Варшавського політехнічного інституту навіть обіцяли роботу. Для зібного інженера місце знайдеться але світова війна не дала Михайлові і Миколі закінчити навчання, вирвала їх зі стін політехніки. Царство польське, як і воли, було під владою Росії. Тож обидва хлопці з перших же днів війни були мобілізовані і змінили студентську форму на однострої прапорщиків російської армії. Обидва ж невдовзі були поранені. Миколу Певного шпиталізували до Москви. Після одужання він нарешті визначився – що для нього найважливіше. Поїхав до Санкт-Петербурга, поступив на драматичні курси Райгофа, після того трохи попрацював у театрах Москви та Києва пішов добровольцем в армію УНР, якою командував полтавський сусід і добрий приятель певних Симон Петлюра. Після її поразки був інтернований у Калуші, далі табір стал дом у польському Ченстохові, а вже й після Театр Садовського в Чехословацькому Ужгороді і свій український театр у столиці Волинського воєводства Луцьку. Доля Михайла Радича після поранення зробила ще крутіший, але й складніший поворот.